Сьогодні ж, охлявши, відстав, і мляво борсується в сніговині, і за горбів млина не видно, дряпайся або виходь навскоси, скрізь сліди, тут походжено і зрито сніг, і землю в розшуках городин, зайшла тривога, і до кагату теж можуть добратися, хоч то в другу сторону від села, але скоро сподіванка здобути борошину, знову заполонила серце. Відчував селянин, що він інша істота, ніж був, виходячи з двору. Тепер ніби повідь виносить в обшир, проходжений людьми. Невідома досі почутлива пружина запангвала над його намірами, мов закон. Якби спитали попереду про її присутність, він би плечима знизав з дива. Про що спитали, не знає. Вона взяла собі протихвилювання всі руши її свідомості, мов видно ти, звідки обкинулося значення в довколишній світ, щоб віддати його чоловікові, будучи собою. Здається, душа, ніж сама воля, якраз стала на місці неї і діє. Однаково, з необхідністю і також з надією, що тут порятунок для всіх в хаті. Страшно багато це означає для душі, що замкнута серед глухої покинутості, і тільки той милий острівець зберіг радість. Відбачення при спільних вікнах, де поділено також нещастя в дожиданнях, як гніздо птахові, там схоронок для серця і майбутність його. І так кожній з темно-сірих постатей, що мовчки поспішали до млина, не здобудуть хліба. Знищиться світло життя тобі і гурткові рідних істот при обмерзлих дверях. Вибравшись на рівнину, Мирон Данилович загледів на мленій прапор. Червоність, підсилена проти сніжного обширу, дикогорюча, враз привіяла грішну погрозу і стала неї зростати відчутно, вже як хижість розлючена до того, що от метнеться вчинити біду в цілому житті. Миттюж і пригасла нею, додавши селянинові до нетерпеливості пекучий острог. А люди йшли. І йшли безупинно, близько З Спершу сторожа біля брами, побачивши селян, тільки трохи ворушилося. Ждала з на навпереважки, коли ряди спиняться, бо невідомо, чи то неслухняний вихід, чи, можливо, сільські керівники кудись приганяють населення через степ. Вона звиклася з неприродною і неглуздою владущістю начальства не могла відразу збагнути, що супроти проти його волі виник вихід. Як дотямила, похопилася з надмірною сполошеністю збивати. Боючуся зброї селян, одні вартові зникли за брамні стовпи і звідти відкрили обстріл, інші лягли на сніг, де перед ними були горбки, там пристрілювалися в голодних, передні ряди яких почали вже бігти до млина. Дехто наблизився так, що якби мав револьвер чи обріз, Напевно, міг би потілити прищулених вартових і проскочити в двір. Але сторожа з близької відстані розстрілювала безоружних підряд. Перші відразу впали вбиті на місці, інші корчилися і стонали, конаючи. Дехто ж, ніби здивований, зупинився, приклавши долоню до прострілу в грудях і опускався на розкришений сніг. Напад продовжувався з розгону. Підбігали на віряди, в яких, мабуть, рідко хто усвідомлював, що сталося, так раптово вчинено розправу з передніми. Селяни поспішали добрами, здається, гнані завією, дущою, ніж страх. Діла відчайність громади в безвихідь дії, прижеченої сім'ями на скін. Коли перед очима будівля, звідки можна брати свій хліб? Близько вона. Кожен, хто поспішав добрами, надіявся вбігти туди і насипати собі повно борошна в приготовлений мішечок. Повернутися з порожніми руками, це болюча загибель, як досі. Слідом за передніми, що впали, натовпилася така хвиля людська, що, котивши швидко, розвила затопити вартових. Вже так підбігла, що постріли з гвинтівок не могли її всю покласти. Через декілька хвилин люди, охоплені розпачем, прорвуться у Але збройні руки, як їх називав брат Прокіп, вискочили на браму. Досі, причинившися, стояли по обидва боки її за огрожею. Начальник із застовпа визирав і приміявся, коли треба спинити найгустіший натовп. Визначивши мить, він подав знак і враз бігцем винесено ручні кулемети Дігтярьови до передбрам'я вправо і вліво.